Buonasera a tutti e a tutti, di nuovo Entropia Massima parliamo di eh, acqua di sesto idrogeologico. E, mh, oggi parliamo in particolare, diciamo nella, nel nostro percorso di rassegna degli, degli eventi degli ultimi anni eh, avvenuti in Italia, eh, parliamo oggi di Sicilia, ovvero mh, diciamo, affronteremo il problema sia dal punto di vista diciamo del territorio specifico siciliano, quindi le sue caratteristiche naturali e poi ovviamente antropiche e poi eh, parle, ne parleremo anche eh, con il eh, rappresentante del, del forum dei movimenti per l'acqua pubblica e dei beni comuni siciliana e con ehm, con la presidentessa, presidente di Assud eh, sul allargando un po' il tema generale sulla, sulla conversione ecologica, quindi un, eh, un approccio diciamo diverso al, al problema territoriale e comunque eh, dal punto di vista anche sociale, economico, come, come sempre cerchiamo di portare. Abbiamo in linea in, per iniziare subito Luca Falconi, socio anche, anche lui di Geologia Senza Frontiere, nonché eh, ricercatore dell'Enea. E, ciao Luca, ci sei? Ci sono, saluto a tutte e tutte. Ciao, eccoci. Allora, diciamo, se, se ci puoi fare un po' un... Un'introduzione su, sul, sul tipo di, di, di territorio siciliano e un breve rassegna o comunque sulle problematiche eh, più specifiche del territorio così comunque vulnerabile soprattutto diciamo dal punto di vista delle frane, ovviamente innescate in genere in, in occasione di venti eh, anche non troppo estremi, eh, meteorologici. insomma Sì, eh, guarda, eh, sicuramente il, la Sicilia rientra tra quelle zone che risentono maggiormente di problemi di, di rischio frana, ehm, in particolare una zona specifica del, della Sicilia che è quella dell'orientale, eh, quindi quella del messinese, eh, il, tutto il resto del territorio ha problemi che diciamo che rientrano nella media del delle difficoltà che un territorio ha a livello di dissesto, il messinese è una delle zone a maggior rischio frana di tutto quanto il territorio nazionale. Sicuramente lo è del territorio lo è è il territorio principalmente colpito da questo tipo di fenomeni in Sicilia. Di fatto ci sono una, un, un, una base di cause eh, che derivano puramente dal, dalle, dalle sue caratteristiche naturali, eh, principalmente geologiche. Eh, ric ricordo che la, la zona è eh, in forte eh, è, è attiva tettonicamente e in sollevamento ancora adesso, quindi vuol dire che Ancora adesso sì, ehm, i rilievi tendono a, a, farsi, a innalzarsi e a farsi ehm, a sviluppare versanti e pendii eh, con forti pendenze, che è una caratteristica eh, propedeutica allo sviluppo di frane. e quindi ecco il fatto che sia sismicamente teonicamente attivo e lo, lo testimoniano l'attività sismica uh, che, che è frequente in quella zona ricordiamo il disastroso terremoto del 1908 e, e l'attività tettonica è testimoniata anche dall'attività uh, vulcanica di uno dei più grandi vulcani del, il più grande vulcano attivo d'Europa che è l'Etna E, L'etna gioca anche un ruolo molto importante dal punto di vista della, eh, delle precipitazioni, ossia il rilievo così elevato, eh, prospiciente il mare, eh, determina delle condizioni favorevoli allo sviluppo di eh, precipitazioni eh, importanti. La media eh, di piovosità annua Del Messinese è doppia se non uh, tripla di uh, diverse altre zone uh, della Sicilia, quindi mentre uh, uh, nella zona del Messinese piove tra i 1000, 1200, 1400 mm annui, in altre zone della Sicilia ne, se arrivano a 500 mm annui è, è, è tanto. Quindi di fatto. Eh, queste sono le due grosse peculiarità eh, naturali del, della zona messinese eh, forti rilievi eh, versanti molto ripidi e una piovosità eh, molto elevata rispetto alla media eh, siciliana dopodiché eh, lì c'è un, un, un subentra tutto quanto quello che è il fattore antropico eh, che ha contribuito a rendere mh, a, a predisporre a queste condizioni di sesso a, a condizioni di sesso che sviluppano che poi uh, sviluppano in, uh, in frane in particolare uh, grossa importanza hanno il, um, il sistema di terrazzamenti che uh, esiste esiste tuttora uh, sui versanti e, uh, più elevati che però purtroppo negli ultimi decenni è andato abbandonato perché di fatto uh, c'è stato un flusso Uh, demografico che dalle zone più montuose a zone interne uh, a, a, a, a si è diretto verso la, zona, la fascia costiera e, eh, e le, fasce, le zone montuose sono rimaste abbandonate e i sistemi di terrazzamento che esistevano, che costituivano uh, una modalità per uh, riuscire a coltivare in zone altrimenti impossibili per le elevate pendenze sono rimasti abbandonati e essendo uh, di fatto dei terrapieni quindi muretti a secco con terra uh, alle spalle, andando uh, essendo abbandonati vanno uh, incontro a, a, a, a, a si rovinano e tendono facilmente a, a rompersi e a far scivolare terra uh, verso valle. Il, mh, queste sono condizioni eh, l'altra condizione antropica importante è proprio quello che dicevo prima, il fatto che la popolazione si è spostata nella fascia costiera che è diventata una delle zone più densamente abitate eh, d'Europa e, e con un reticolo urbanistico mh, brutale, veramente mh, uno sviluppo urbanistico che è stato veramente selvaggio eh, in una fascia di territorio strettissima perché le montagne sono molto ripide e vanno giù uh, verso il mare piuttosto rapidamente e lasciano e, e, e tra le montagne e il mare c'è una fascia di costa che è molto stretta parliamo di uh, poche centinaia di metri al massimo uh, un chilometro o qualcosa di più all'interno del quale si è uh, sviluppato da Messina fino verso Catania un uh, un tessuto urbanistico che presente non ha soluzioni di continuità, all'interno del quale ci sono anche eh, infrastrutture importanti, la provinciale, l'autostrada e la rete ferroviaria. Quando nelle zone a monte avvengono frane, eh, in, co in corrispondenza di eventi pluviometrici importanti, il tutta quanta la massa di fango che viene trasportata a valle... va a finire nella zona costiera che è, è uh, densa di strutture che vengono colpite e distrutte e, e danneggiate e con uh, inevitabilmente anche con, uh, spesso vittime. Ecco il, il tema del dell'abbandono delle campagne e comunque di un sistema, eh, diciamo, in particolare di terrazzamenti, e quindi una situazione morfologica, nel senso di struttura del territorio basata, eh, cioè caratterizzata da pendii. Eh, importanti molto vicino alla costa mi ricorda moltissimo eh, il, il contesto di cui abbiamo parlato eh, qualche trasmissione fa della Liguria è praticamente sono assolutamente analoghi eh, peraltro anche dal punto di vista geologico hanno terreni formazioni mh, molto simili sono eh, rocce, eh, rocce metamorfiche mh, molto diffuse così come sono in Liguria anche lì abbiamo terrazzamenti diffusi anche lì spesso abbandonati e le dinamiche sono le stesse lì c'è eh, se dal punto di vista pluviometrico una forte c'è gioca un ruolo importante l'Etna, eh, dall'altro lato in Liguria c'è un um, importante ruolo giocato dal Golfo, dal Mar Ligure che um, in corrispondenza di questi cambiamenti climatici e l'innalzamento della temperatura contribuisce a sviluppare delle cellule um, pluviometri, cellule di pioggia importanti. Le sono due casi veramente analoghi. Ecco, poi ovviamente su questo eh, si innesta a parte eh, quello di, di cui parlavi prima comunque del, del, um, eh, insomma del, del, dell'urbanizzazione selvaggia eh, leggevo un articolo che parlava dell'ultima dell frana um, eh, di, cui, di cui si è parlato molto Eh, della frana di Calatabiano, Calatabiano che ha interrotto la condotta eh, che approvvigiona d'acqua eh, messina e leggevo un articolo in cui comunque il sindaco comunicava che il, eh, il geologo eh, diciamo aveva riscontrato che non era stata tanto la frana a interrompere la condotta quanto problemi di funzionamento della condotta che nel giro di, di pochissimo tempo aveva riversato nel terreno circa mille litri di, di acqua eh, al secondo e che quindi questo ha innescato Beh, eh. Eh, sicuramente le corrispondenze tra mh, perdite della rete acquedottistica e, e propensione al, al dissesto a frane è, uh, è un classico ci sono diversi paesi del sud uh, che mh, hanno subito questi danni nel momento in cui sono stati uh, raggiunti dalla rete acquedottistica Quello, questo qui di Calatabiano è un altro di questi casi e quindi comunque è sempre la mano del, dell'uomo che insomma Anche diciamo dà una spintarella finale a eventi che poi noi definiamo catastrofici o comunque eh, perché, perché comunque stiamo invadendo il territorio va bene Luca, ti ringraziamo molto e ci sentiamo presto grazie a voi, buona trasmissione ciao You're a naughty girl, Lupita, acting out this way Teasing every boy, Lupita, then you run away. Yes, you had your fun, Lupita, playing all the day And now it's getting late, Lupita, what will your mama say? Hi Lupita His eyes you caught the Peter as he passed his way His his dreams, his hopes to meet the Peter, words he longed to say Led him to your secret garden, in his arms you lay Hunger like a wolf with passion devouring your brain Get and run Lupita What do your mama say You're a naughty girl Lupita Cause you want to stay But it's getting late Lupita missing all the day Lupita Lupita Lupita You're a naughty girl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 di nuovo in voce, dopo aver capito qual è la situazione. Eccoci di nuovo in voce, dopo aver capito qual è la situazione del territorio messinese, dal punto di vista idrogeologico, cerchiamo di capire come la popolazione ha reagito a questi eventi. Lo, lo facciamo eh, parlando con Antonella Leto. Portavoce del forum siciliano dei movimenti per l'acqua e i beni comuni. Ciao Antonella. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Eh, tu ti occupi del forum dell'acqua siciliano e volevamo sapere da te com'è la, la risposta della popolazione e se, se c'è stata e, e come, come vi siete organizzati. ma guarda intanto io mh, sono una delle portavoci in realtà il forum è alla pari una, una struttura orizzontale quindi siamo tutti parte del forum, associazioni, comitati movimenti eh, il forum si occupa ambisce a occuparsi quantomeno di tutte le questioni ambientali e sociali dall'acqua bene comune alle trivelle al muos agli inceneritori eccetera E sulla questione del dissesto idrogeologico noi avevamo già presentato nel 2010 la prima proposta di legge di iniziativa popolare anche dei consigli comunali allora deliberata da 135 comuni che prevedeva oltre che il ritorno alla gestione pubblica delle acque una riforma complessiva che mettesse al centro proprio la salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico e dal rischio frane e alluvioni tragicamente con eh, i mutamenti climatici diciamo che ovviamente sono sotto gli occhi di tutti e sono credo una delle emergenze planetarie più, più gravi di questo, di questo nostro eh, periodo eh, si sono manifestati diversi disastri facilmente prevedibili e sui quali non è stata fatta la debita prevenzione a livello territoriale Ovviamente le popolazioni reagiscono sempre scompostamente ad eventi drammatici, ci sono stati quelli qualche anno fa nel 2012, se non ricordo male, sempre nel Messinese, quest'anno in Sicilia ce ne sono stati moltissimi, oltre che nella provincia di Messina, proprio in tutta in tutta la regione, ricordo l'interruzione della dell'autostrada Palermo-Catania per la strada del Pilone, per Eh, insomma moltissime strade provinciali sono in condizioni di dissesto gravissimo e sono chiuse, è una situazione veramente drammatica per la quale sarebbe necessario mettere in atto politiche concrete, le popolazioni reagiscono come possono con, con la rabbia organizzandosi in comitati civici chiedendo appunto che il territorio venga messo in sicurezza, ovviamente è una questione complessiva che riguarda eh, tanti piani di, come dire, di intervento che sarebbe necessario mettere in atto da subito. E infatti da questo punto di vista la, la risposta delle istituzioni di che tipo è? non c'è risposta, c'è una risposta. diciamo generica, ma poi non c'è, non c'è un modo per affrontare le questioni in modo più strutturato. Ma io credo che le istituzioni, nel loro complesso, non abbiano a cuore, eh, né la salvaguardia e lo sviluppo ecosostenibile dei territori, né, né tantomeno un'amministrazione anche ordinaria, diciamo. del territorio stesso, si passa da un'emergenza all'altra perché nell'emergenza i governi hanno mani libere e quindi possono passare da un piano all'altro senza mai affrontare dal punto di vista strutturale i veri problemi, eh, su questo si potrebbero fare moltissimi esempi appunto, noi con la legge sull'acqua che abbiamo proposto alla regione siciliana già nel 2010 ponevamo il, il problema del dissesto idrogeologico del rischio frane alluvioni in tutti questi anni eh, non si è visto niente è stata approvata in agosto una legge per l'acqua pubblica che in qualche modo riprendeva eh, le due direttive europee appunto la 2060 Eh, sul rischio e alluvioni eh, okay. per cui appunto un intervento immediato dovrebbe essere già stato messo in campo e presto saremo in procedura di infrazione anche per quello ma in realtà la nostra legge è stata impugnata dal governo Renzi e eh, la regione ha deciso di non resistere all'impugnativa quindi anche lì La politica è molto ondivoga, io penso che le persone debbano veramente imparare a organizzarsi e a richiedere in maniera più netta e decisa quello che, che, che appartiene a tutti e che deve essere salvaguardato da tutti. e Quindi diciamo quello che mi stai dicendo è che a parte il vostro attivismo, la vostra, la vostra azione di sensibilizzazione e addirittura le proposte di legge, la percezione del pericolo... Per quanto riguarda la popolazione è alta, ma sempre soltanto in prossimità dell'evento, subito, subito quando diciamo c'è il fango per le strade, ma mh, poi le persone ovviamente tornano alla vita di tutti i giorni e non, eh, e non sono più così attente rispetto alle a problematiche del loro territorio. No, io questo non lo affermerei, nel senso che io penso che le persone abbiano ormai compreso che le problematiche del territorio sono le problematiche di tutti, eh, noi lo vediamo con le mobilitazioni di questi giorni sulla questione degli inceneritori, della costruzione degli inceneritori previsti dallo sblocca Italia, su cui... ci sono stati dei referendum in alcuni comuni e eh, si va verso nuove mobilitazioni, lo vediamo sulla mobilitazione contro le trivellazioni, il 17 ricordo ci sarà il referendum per dire no alla prosecuzione delle trivellazioni sine die senza alcun termine e ovviamente il 17 aprile naturalmente eh, naturalmente eh, come dire ci si mobilita su diversi versanti, eh, ci si mobilita in tanti, ma eh, è come se ci fosse un muro di gomma, no? è sì. come se la politica fosse refrattaria a quello che i cittadini dicono, forse i cittadini devono alzare ancora di più la voce per farsi sentire, credo che il referendum possa essere un'occasione in questo, così come sono state appunto la proposta di legge ma che è stata accompagnata da centinaia di mobilitazioni su tutti i territori e che è ancora appunto una, un fronte aperto e che riguarda in particolare anche il dissesto idrogeologico perché abbiamo visto appunto quest'inverno con, con il disastro che è stato esemplare nel Messinese, no? la, la città di Messina con una conduttura interrotta per Eh, alcune decine di giorni eh, il fallimento della politica ma anche delle privatizzazioni dell'acqua in politica mm, Certo, eh. quindi diciamo che su questi tutti questi fronti vi, siete, vi state muovendo anche con un comitato promotore per la conversione ecologica in Sicilia, giusto? Che, che finalità sì. vi siete dati? Guarda questa è una, una bella iniziativa che siamo riusciti a prendere assieme a tantissime associazioni, quelle che già compongono il forum siciliano dei movimenti per l'acqua e i beni comuni e ci sono eh, tanti comitati civici ma anche le grosse associazioni ambientaliste Eh, insomma tantissime soggettività, anche quelle antimafia per eh, i beni comuni eccetera e che coinvolge anche l'Anci Sicilia, eh, questo perché noi abbiamo sempre cercato un rapporto di interlocuzione con, eh, con gli enti locali, con i comuni in particolare perché sono battaglie comuni e crediamo che la democrazia di prossimità sia quella In cui i cittadini possono relazionarsi più facilmente no? con le istituzioni e quindi ovviamente noi difendiamo il diritto della democrazia di prossimità di esprimere una volontà e con, con Lancio abbiamo trovato appunto questa, questa straordinaria confluenza di. Intenti nel uh, volere promuovere appunto il Comitato per la conversione ecologica mettendo insieme tutti gli elementi che noi riteniamo prioritari per un, uh, un governo del territorio sano eh, che consenta, non solo di rimettere appunto in, a regime. un territorio dissestato, massacrato dalle speculazioni, dalle cementificazioni da tutto quello che sappiamo, dalle appunto trivellazioni, dalle gestioni privatizzate delle discariche come, come dell'acqua e come dei servizi pubblici locali ma soprattutto per provare a formulare delle proposte concrete provare a fare delle sperimentazioni virtuose Eh, proponendo un modello di sviluppo alternativo e quindi ecosostenibile e che consentirebbe certamente uno sviluppo anche di una quantità di posti di lavoro che né le trivelle né i inceneritori garantiscono Bene, quindi insomma questo comitato sembra veramente essere una bella risposta per fare rete, e riuscire a coinvolgere diciamo più persone possibile perché mi viene da pensare che Se le popolazioni di, di zone diciamo urbane più sensibili a certe tematiche, magari nella campagna, certi, certi temi fanno più fatica ad avere presa oppure semplicemente non arrivano certi tipi di, di informazioni e va, e va strutturata una rete, quindi attraverso ANCI sia possibile fare questa cosa. noi speriamo di cominciare a costruire una rete in cui si, si prosegue in qualche modo perché noi lavoriamo appunto dal 2010 con, con tutti i comuni resistenti alle privatizzazioni e che quindi si sono battuti assieme ai comitati per, per resistere al, agli attacchi insomma, dei vari governi che si sono succeduti Eh, prima e dopo il referendum del 2011 e crediamo che mh, i cittadini debbano trovare nelle istituzioni locali veramente la, la possibilità di, di, di mettere in moto dei Processi virtuosi, dei processi virtuosi ovviamente partecipativi per cui come dire eh, la democrazia dal basso resta l'elemento fondamentale affinché poi questi processi funzionino e, e comincino ad avere gambe autonome. Benissimo Antonella, ti ringrazio molto e buona lotta insomma. Buona lotta a tutti noi e a tutti coloro che ci ascoltano, io ricordo che il 17 ci sarà questo referendum importantissimo contro le trivelle, eh, invito tutte le cittadine e i cittadini a impegnarsi per una vittoria importante per tutti noi perché… riguarda il modello di sviluppo e quindi a votare sì e a far votare sì per il referendum contro le trivella e poi con tutti gli altri a seguire. Benissimo, votiamo sì allora. <ride> Grazie Antonella. <ride> Grazie a voi, una buona serata. Buona Ciao. serata. Un altro stacco musicale ora. va bene. Why not climb a hill with someone who hates you? Why not hate someone who climbs a hill with you? And as time passes by, your feet are slipping. And you are wondering why there's no foregone. Eccoci di nuovo in voce, eh, abbiamo parlato della situazione in Sicilia, in particolare della zona del Messinese con il primo intervento di Luca Falconi, dopodiché abbiamo allargato un po' lo sguardo a tutta la Sicilia, tutta la regione, eh, parlando con Antonella del forum siciliano per i movimenti... per l'acqua e i beni comuni e abbiamo iniziato ad introdurre eh, il discorso legato alla, alla mh, riconversione ecologica adesso continueremo a parlare più in generale di eh, conversione ecologica con Laura Greco, eh, Laura mi senti? Sì, sì, buonasera, ciao a tutti. Buonasera, allora tu sei la presidente dell'Associazione a Sud e ti abbiamo contattata sì. perché sei tra i curatori del libro Riconversione, un'utopia un concreta, idee proposte e prospettive per una conversione ecologica e sociale dell'economia. E, sì. Quello che volevo chiederti è qual è il filo conduttore di questo libro, è un'antologia di riflessioni teoriche con eh, tanti diversi eh, apporti. Eh, visto che comunque è un tema che, allar che copre tantissimi ambiti qual è il filo conduttore di questo della conversione ecologica? Sì, allora il filo conduttore è proprio appunto il tema della, della riconversione ecologica come opportunità nel senso che quello che abbiamo voluto fare era un pochettino cercare di capire come rispetto appunto alla crisi ecologica attuale il tema della riconversione possa e debba essere un tema di alternativa di sviluppo dei territori E, e quindi diciamo che attraverso il testo quello che abbiamo voluto un pochino fare è, è dare sia un contributo teorico, quindi spiegare eh, qual è diciamo anche in termini culturali l'apporto che il tema della riconversione ecologica può dare però anche in termini concreti, quindi anche attraverso esempi quindi attraverso strumenti più pratici provare a declinare il tema della riconversione ecologica e il libro nasce in realtà da una proposta di legge Da una legge, anzi, che abbiamo, che, che insieme ad altre realtà abbiamo, abbiamo scritto, che è stata depositata eh, il primo dicembre 2014 presso la Regione Lazio, che è appunto una proposta di legge per la riconversione ecologica delle attività produttive della Regione Lazio. Quello che abbiamo provato a fare è stato appunto dare uno strumento legislativo in mano agli amministratori della Regione. Ovviamente è uno strumento partecipato, uno strumento che eh, è stato delineato da assemblee, di associazioni, movimenti e organizzazioni della società civile per poter capire come incentivare processi di riconversione ecologica delle attività produttive del tessuto laziale appunto. E, tra l'altro appunto ho sentito che avete intervistato Antonella dalla Sicilia so che stanno nascendo dei comitati sulla riconversione ecologica e questa diciamo che per noi è una bella notizia perché appunto eh, pensare che siano comitati strutture territoriali che si fanno promotrici di idee di riconversione dei territori è una notizia che fa sperare rispetto al fatto che sia una proposta di conversione che non venga soltanto, eh, diciamo, dalle imprese che eh, dipingono di green un po', un po' eh, eh, il tema dello sviluppo e che senza cambiare radicalmente poi le logiche, invece il fatto che venga dal basso fa ben sperare perché fa pensare al fatto che possa essere un orizzonte eh, partecipato di cittadinanza che pensa un'alternativa di sviluppo dei propri territori, insomma. Beh, sì, con Antonella abbiamo parlato del comitato pro pro promotore per la conversione ecologica. Sicilia, che, che mh, interessa sia movimenti, associazioni, quindi ah. dal basso, ma anche istituzioni. E, intanto, volevo chiederti com'è stata la risposta della Regione Lazio a questa, eh, domanda, a questa proposta di legge. Eh, ovviamente questa, questa legge è stata firmata da 16 consiglieri, da tutti i capigruppo, dal Presidente della Commissione Ambiente, quindi è stata assolutamente accolta con favore e ad oggi non è ancora in discussione, quindi ecco. eh, diciamo <ride> che per quanto eh, ovviamente l'iniziativa politica sia stata assolutamente eh, ben accolta, tutta la macchina regionale che si è fermata a causa, o oh, per la scusa diciamo, di tutte le inchieste che fanno, poi hanno fatto... Eh, riferimento a tutto il proprio percorso di mafia capitale ha arenato la possibilità di discussione di questa legge ora eh, la pigrizia secondo noi un po' del, eh, del, eh, della politica che non, ha che, non, che non vuole mettere al centro una discussione su questo tipo di temi è un po' la causa per cui eh, processi reali di riconversione non riescono a partire Eh, sono molte imprese che in questo momento nel Lazio potrebbero beneficiare di questa legge e non lo possono fare perché appunto la, la legge ancora non è neanche in discussione, eh, per quello appunto parlo sicuramente del, eh, del fatto che le associazioni, le realtà eh, più, più diciamo dal basso dovrebbero eh, spingere affinché strumenti di questo tipo che sicuramente poi eh, sono in mano alle istituzioni debbano essere attuati e applicati per eh, provare a, a ridisegnare un altro sviluppo territoriale insomma Ok, e eh, quindi, quindi sono stati raccolti diversi interventi all'interno di questo libro, eh, se vuoi parlarci un po' di, di qualche autore, di qualche ambito che è stato toccato, se magari si è occupati anche di emergenze ambientali, eh, visto abbiamo parlato di dissesti geologici, in particolare in Sicilia, però in generale di dissesti ambientali. Allora, diciamo che il libro appunto come vi dicevo si divide in tre, in tre parti, una parte teorica, una parte degli strumenti e una parte delle, delle diciamo, esperienze concrete, la parte teorica ovviamente vuole fare essere un po' un excursus tra le varie eh, teorie appunto che stanno alla base della riconversione ecologica, quasi tutti gli interventi tra l'altro fanno riferimento al tema della riconversione e conversione ecologica che in realtà è stato eh, coniato da Alexander Langer per cui eh, la Langer è stato forse il primo in Italia a parlare realmente di conversione ecologica e come, come in tanti contributi del libro si ripete, eh, lui pensava alla, alla riconversione ecologica proprio in termini di conversione quasi spirituale. Eh, parlando del fatto che non si può pensare a una riconversione del sistema produttivo se non esiste anche una vera e propria conversione individuale eh, delle persone rispetto ad un altro modello di consumo mm, per cui per esempio Guido Viale nel, nel libro riprende molto questo principio per il quale alla riconversione eh, produttiva va assolutamente eh, accompagnata anche una conversione degli stili di vita e, e una riter riterritorializzazione delle produzioni e dei consumi che è eh, probabilmente la chiave eh, sia dal punto di vista diciamo della produzione sia dal punto di vista del consumo per ripensare proprio il modello di produzione e, e di mercato quindi diciamo dal punto di vista teorico eh, forse È viale che, eh, che tra l'altro, ha già scritto un libro che si intitola Conversione Ecologica, che ci dà un contributo culturale molto importante in questo senso. E poi insomma, io ho curato un contributo sulla parte degli strumenti, eh, invece, che fa una riflessione su quanto sia importante, per esempio, lo strumento della formazione alla riconversione ecologica, se non possiamo prescindere da eh, processi di acculturazione rispetto a, a al tema della riconversione, se non si va nelle scuole, se non. Eh, si sì, formano eh, i lavoratori a un diverso modello di produzione e consumo difficilmente potremmo rendere appunto la riconversione socialmente desiderabile come, come direbbe appunto Langer e, e poi all'ultimo l'ultima parte del libro sono varie esperienze concrete tra cui Per esempio c'è l'esperienza di Flow oppure l'esperienza di Officine Onze, tutti esempi di eh, recupero di spazi produttivi eh, abbandonati che però hanno messo in piedi altre tipologie di produzioni. sostenibili sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista ambientale e quindi che sono eh, proprio diciamo, la, la rappresentazione di quello che possono essere fenomeni concreti di riconversione ecologica. Beh, in questo modo possiamo anche ricollegarci un po' a quello che dicevamo in apertura di trasmissione nel caso di Messina che poi è stato anche il caso di Liguria, della Liguria quindi con i terrazzamenti che sono stati via via abbandonati quindi dei processi di territori territorializzazione con dei delle campagne e delle montagne che poi hanno portato a mh, come spiegava Luca a, a una quantità maggiore di terra verso, verso valle e poi a dissesti e tutto il resto di cui abbiamo parlato quindi anche questo anche nel piccolo, dal basso, anche questo conta, quindi anche eh, prendersi cura di un, di un piccolo pezzo di territorio per evitare poi che si arrivi a, dis a disastri e dissesti cui noi siamo più legati come a livello tecnico come geologi però è comunque tutto un tema ampio e molto ramificato e parte dalla conversione ecologica da dall'avere una maggiore coscienza sociale più o meno di tutti per poi arrivare a prendersi cura di quello che abbiamo sotto i piedi fondamentalmente sì assolutamente tra l'altro appunto io parlo della riconversione appunto come come riconversione delle attività produttive produttive però Ovviamente la riconversione parte appunto dall'attenzione per le vocazioni dei territori, per cui l'attenzione per esempio a delle attività che siano eh, coerenti a quelle che sono le, anche dal punto di vista proprio fisico, di quelle quelle che sono le caratteristiche di un territorio, è una riconversione eh, appunto attenta e sostenibile nel tempo, per cui penso che i temi siano assolutamente legati, insomma. Va bene, allora grazie Laura, questo era il nostro ultimo intervento, torneremo a parlare eh, il mese prossimo di, di sess idrogeologico, qui a entropia massima e eh, eh, di sess idrogeologico e acqua pubblica, come mi suggeriscono, eh, quindi eh, ciao a tutti e a presto. <ride> grazie mille, grazie a voi, buona serata, ciao. Allora grazie alle compagne e compagni che sono intervenuti oggi, Entropia massima termina qui, ricordiamo le necessità di sottoscrizione della radio uh, il uh, modo di sottoscrivere è sul sito uh, al um, onda rossa um, punto info trovate il pulsante sottoscrivi altrimenti in modo più tradizionale sul conto corrente postale 61 80 40 o ancora più arcaico venendo direttamente qui in radio e lasciando la sottoscrizione la radio eh, costa eh, perché ci sono una serie di spese non eh, per il lavoro volontario di chi eh, la eh, anima ma per appunto tutte le spese tecniche a cominciare da quelle energetiche telefoniche E eh, quant'altro, quindi eh, sono diverse decine di migliaia di euro l'anno eh, che eh, con le attuali sottoscrizioni abbiamo difficoltà a eh, garantire, quindi non eh, fatevi pregare, la eh, vostra radio ha bisogno del vostro sostegno. 87 e 9 in FM, Radio Onda Rossa.